Salme 110 Av David En sang med musikkledsagelse Jehovas utsang til min Herre lyder «Sitt ved min høyre hånd, inte jeg legger dine fiender som en skammel for dine føtter». Din styrke stav skal Jehova sende fra Sion i det han sier «Dra undertvingende fram mitt i bland dine fiender». Ditt folk skal møte villig fram på din militære styrkes dag. I har du ditt unge mannskap som dygdråper? Jehova er sverget, og han kommer ikke til å følge beklagelse. Du er prest til tid på Melkisedeks vis. Jehova selv ved din høyre hånd skal visselig knuse konger på sin vredestag. Han skal holde dom blant nasjonene. Han skal la det bli fullt av døde kropper. Han skal visselig knuse et folkerikt lands overhode. Av elven skal han drikke på veien. Derfor skal han løfte i hode høyt.